100 də yaxşılıq elirsən ona. O heç yadına salmır. Bir dənə səndən bir pislik görən kimi yəni sən mənə heç nə deməmişsən. Sən mənə nə etmirsən ki? Mən səndən bu vaxta qədər bir yaxşılıq görməmişəm. Bunlar da o qadınlara bənzəyir. Böyük yaxşılığın qarşısında balaca xətalar gözlərinə gedir. Bunu xüsusi ilə qeyd edirlər. Bu əlamətlərin hər hansı kimdəsə olsa, bilsin ki onun qəlbində xəstəlik var və bunu müalicə etmək lazımdır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 İkincisi, onu sevməyə çalışmaq. Çalış sevəsən və ondan özü və ailəsi barəsində hal-əhvəl tutasan. Üçüncüsü, onu ziyarət etmək və onun xeyr-xalq işlərindən danışmaq. Dördüncüsü, ona tənə edilməsinə razı olmamaq. Yanında sənin müsəlman qardaşını tənə edirlər. Gözü umursan və onun haqqında qeybət etməyi qadağan etmək. Xüsusən də el məhli barəsində. Əhməd bin Həmbəl, Rahimahullah, ayədən görə nə nətizdə çıxarır. Allah talaxı ayədə deyir, qeybət etməyin. Sizlərdən biri mi öz qardaşının ölü ətini yesin. Ölmüş bir əti yedikdə insan xəstələnə bilər, zəhərləni bölə də bilər. Əhməd bin Həmbəl, Rahimahullah, bu deyir ki, Alimlərin əti zəhərlidir. Onu iyiləyən xəstələnər, yeyən zəhərləni ölər Qeybət məclisində oturub danışmasan da, qulaq assan, xəstələnəcəksən, onlar kimi xəstə olacaqsan, başlasan qeybət etməyə məhv olacaqsan. Bekincisi, onu özündən üstün hesab etmək. Əhməd bin Həmbəli Rahiməhullah, Şafiini həmişə özündən üstün hesab edirdi. Lakin Əhməd, Rahiməhullah da görə böyük alimdir. İməmu Əhlüsünnə vəl-cəmə sayılır, Subhanallah. İməmu Əhlüsünnə vəl-cəmə Əhlüsünnə vəl-cəmə imamı. Və nəhayət sonuncu onunla məsləhətləşmək, yəni həmin o dindar qardaşınla Savadlı qardaşınla məsləhətləşmək və ondan övüq nəsiyyət istəməkdir. Əlbəttə ki, Allah-ı Allah taala istədiyi, istədiyi adama yaxşı məsləhət ki, seçir, yanına yaxşı vəzir təyin edir. Yəni, köməkçi yadına düşmədikdə onun yadına salır, çaşanda, azanda onu düz yola gətirir. İstəmədiyi adamın ətrafına isə pis vəzir təyin edir, pis köməkçilər təyin edir. Yadına düşməyəndə isə yadına salmır. Və yaxşı iş görmək istədikdə onun qarşısını alır. Qoymur ona yaxılığı üçün. Və sonda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in bir duanı hamımız sünn eləmək istəyirəm. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dua edib deyərdi. Allahumma bi ilmika al-ğayb wa qudratika alal xalq ihyinna ma alimta al Və təvvenna idha alimta al-wafata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 وَنَاسْأَلُكَ لَذَّةً نَظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْكَ إِلٰى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ الدَّرَّاءِ مُدُرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُدِلَّةٍ Allahümme zeyyinna bizinetil imani وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدٍ Ahiruna dikkatle fikir belərsiniz. Allahümme, qeybi bilməyinlə və yaratma qüdretinlə yaşamağın bizim, yaşamağın bizim üçün qeyirli olduğunu Yaşamağımızın bizim üçün xeyirli olduğunu bildiyin qədər bizi yaşat Nə qədər bizim üçün yaşamaq xeyirlidirsə, bizi yaşar. Ölünün bizim üçün daha xeyirli olduğunu bildikdə isə bizi öldür. Allahım, gizlində də, aşkiyarda da səndən layiqincə qoxmayı diləyirik. Səndən razılıq və qəzəbanında haqq söz söyləməyimizi diləyirik. Zənginlikdə də.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 Səninlə qarşılaşmaq, həsrətini səndən diləyirik. Allahın bizi imanın gözəlliyi ilə gözəlləşdir və bizi doğru yolda olanlara başçılar təyin et. Doğru yola, yolda olanlara başçı olmaq heç də qəbahət deyil. Biz daim Allah'a dua edib deyirik, Rabbənə həblənə min əzvacinə, O vasiyyəti nə qurratə ayün və cəalna lilmuttaqina imama. Allahım bizə zəvjəlarımızdan və oğullarımızdan gözümüzün gözümüzün ağ qarası olan, gözbəbəyimiz olan o oğullarımızdan əməli salihlərini bizə nəsib et və bizi Allahdan qorxanlara imam başçı təyin et. Allah da bizi o imamlar səviyyəsinə gətirib çatdırsın. Alimlərdən etsin bu dini doğru düzgün başa düşüb ona əməl eyvənlərdən etsin. Subhanəkə Allahumma və bihəmdir. Əşkədənlə ilə ilə ilə əstəxbur qavatub edək.